De första lärjungarna. Kapitel 1, verserna 35 till och med 51. 35. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. 36. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: Där är Guds lam. 37. De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus. 38 Jesus vände sig om och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: Rabbi, det betyder mästare. Var bor du? 39 Han sade: Följ med oss. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Fyrtio. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Fyrtio. Han träffade först sin bror Simon och sade till honom. Vi har funnit Messias. Det betyder Kristus. Fyrtio. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sade. Fyrtio. Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kephas. Det betyder Petrus. 43. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa det till honom. Följ mig. 44. Filippos var från Bethsaida- från Sama stad som Andreas och Petrus 45 Filippos träffade Nathanael och sade till honom Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna Jesus Josefs son från Nazaret 46 Nathanael sade Kan det komma något gott från Nazaret? Filippos svarade Följ mig och se 47 Jesus såg Nathanael komma och sade om honom: Där är en sann israelit, en som är utan svek. 48 Nathanael frågade: Hur kan du känna mig? Jesus svarade: Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. 49 Nathanael svarade: Rabbi du är Guds son. Du är Israels konung. 50. Då sa det Jesus till honom. Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. 51. Och han sa det. Sannoliken, jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosånen.